Гендлярі на чорному ринку, в повоєнній Німеччині, які модно одягалися і носили черевики на підошвах, роблених з корка. Тому вони були втричі грубіші зазвичайні зі шкіри. Зібрав я біографії та автобіографії членів ВУ. На основі зібраного матеріалу я написав розвідку про військову управу. Врешті вийшла моя праця «Військова управа та українська дивізія». Галичина в серії видань Наукового товариства імені Шевченка в Канаді. Бібліотека Українознавства. Том 2, частина 30 1990 рік. Про неї один критик з України писав, що за таку працю не соромно було б і справжньому історику. На цю працю я витратив багато часу. Написав обширну розвідку «Перша українська дивізія Української національної армії», Рецензент Мирослав Малецький. До історії українського війська 1917-1995. Впорядник Ярослав Дошкевич, Львів, 1996. Сторінки 696-750. Написав коротку історію української дивізії англійською мовою. З часом виходили нові книги про дивізію і українською, англійською, німецькою мовами не завжди правдиві. Накопичувалися щоразу більше документації. Навіть до історичних оригінальних документів треба ставитись обережно, а то й скептично. В них, особливо у звітах, багато поголосок, наклепів, неправди чи просто фантазії. Наприклад, в одному звіті до вищих німецьких властей агент стверджує, що вояки дивізії мали б бути в переважаючій більшості бандерівцями, і дивізію рекомендує розігнати на чотири вітри. В листі до Далюге Кальтар Брунер пише, що фюрер добре пам'ятає, як українці віддячили німцям за те, що німці допомагали творити українську державу в 1918 році. Вони стріляли в німецьких офіцерів, а між ними були люди-бандери. Коли представники військової управи і Українського центрального комітету на Різдво 1945 року відвідували дивізію у Словаччині, шеф СД у Словаччині Вітіска писав до свого зверхника Мюллера в Берліні. Одна довірена українська особа мені донесла, що Кубійович – це гешехтяр який дбає тільки про себе. Той же Мюллер, покликавши свого часу Кубійовича до Берліна, щоб на нього справити якнайбільше враження, похвалився. «Я є шеф гестапо не тільки в Німеччині, але на всьому світі». Польська історична література повна проти українських фальшивих тверджень, включаючи і фальшиві твердження про дивізію. Отже, дивізія придушувала повстання в гетто у Варшаві – Боролися проти поляків у Варшавському повстанні, сплюндрувала польське село Гуту-Пеняцьку, вбиваючи всіх мешканців. Але ж фактично дивізія у тих акціях не брала участі, бо або ще не існувала, або була деінде, або це робив хтось інший. У протоколі від 7 березня 1944 року записано, що... Хронов'ят здав звіт про своє перебування у другому курені 4-го Галицького добровольчого полку, який вишколювала німецька порядкова поліція. І той полк до дивізії не належав і не був підпорядкований військам СС. Цей полк був тимчасово дислокований у Галичині, а його другий курінь брав участь у виправі проти польського укріпленого села Гута-Пеняцька. 28 лютого 1944 року У протоколі записано Увійшли в село Гуту-Пеняцьку І по одній годині бою в селі Були до 11-ї години Відходячи з села Забрали двох убитих стрільців З невдалої акції 23 лютого Що були нагі Помасакровані Мазури Гути-Пеняцької Мають свою славу Знущалися вони над українцями Селян наших мордували, одному нашому священникові вирвали щелепи. По відході з неї наших есесів, окремий німецький відділ дощентно спацифікував село, так, що лишився тільки костьол. Те саме написано у дивізійній хроніці того періоду, яка є у Національному архіві у Києві. Поляки ж і сьогодні твердять – що то була 14-та дивізія, що знищила це село. На заході теж не пасуть задніх. Рабин Гієр з центру Івізенталя твердить, що члени дивізії, всі добровольці, брали участь у погромах євреїв у Львові, Одесі, Пінську і багатьох інших місцевостях. А дивізія була повністю сформована щойно на весні 1944 року. Професор Давид, це дорадник британського уряду щодо воєнних злочинців, пише у своїй книзі про те, що у полон в Італії англійці дали повну волю девізійникам. Багато італійських дівчат одружилися з українцями і перенеслось жити до табору. Це зарані подає як джерело спогади генерала Павла Шандрука. Але Шандрук в Італії не був. І такого в його книзі нема. Факт залишився фактом до сьогодні. Як писало Британське міністерство закордонних справ ще 4 вересня 1950 року. В Італії дивізійників перевіряли британська і советська місії. І жодна з них не винесла на денне світло доказів, які натякали б на те, що хтось з них воював проти західних альянтів чи скоїв злочин проти гуманності. Цікаво відзначити, що жодного оскарження щодо воєнних злочинів проти будь-якого члена цієї групи не зробили совєтський чи інший уряд. Досліджуючи матеріали, я мимоволі став неабияким спеціалістом у дивізійній історії, тому я рецензував декілька великих історій дивізії. До них належала і історія професора Тараса Гончука.